beszéljünk egy kicsit a nemzeti radikálisokról, meg a nemzeti radikalizmusról. Mert szerintem fontos tünet, annak ellenére, hogy, hogy nem tartozik szervesen ide, annak ellenére úgy gondolom, hogy szervesen ide tartozik. Úgy gondolom, hogy létezik ennek a társadalomnak egy súlyos betegsége, és ez a betegség, ez a, ezt nevezhetjük kicsit de módon, és leegyszerűsítve úgy, hogy globalizáció. És létezik az erre a betegségre adott válasz, amitől ugyan szenved a beteg, érdés, érdésmond társadalom, és ezt, ezt hívnám láznak, vagy erre mondanám azt, hogy, hogy, hogy szélsőséges nacionalizmus, antiszemitizmus, valamiféle válaszreakció nem gondolom egyébként, és ebben nyilvánvalóan különbözően gondolkodom a, a baloldali liberális értelmiségtől, mondjam, az 5. kerülettől és holdudvarától, vagy nem tudom, hogy hogy lehetne ezt még nevezni. Nem gondolom, hogy ők a betegség. Én azt gondolom, hogy ők egy szélsőséges reakció erre, egy 40 fokos láz, Igen, egy, egy, súlyos, egy súlyos tünet, de az is biztos, és ez, ez is igaz, hogy nem feltétlenül a, a betegségben kell meghalni, meg lehet halni a lázban is. Tehát a, nyilvánvalóan a lázzal is kezdeni kell valamit, meg a betegséggel is kezdeni kell valamit, és a láz értelemszerűen a betegségre adott válaszreakció, annak ellenére, hogy a betegség, sőt annál inkább, hogy a betegség és a láz egyszerre jötri meg az élő szervezetet, és a magyar társadalmat. Ültem egy tévévitába egyszer, hárman voltunk kvázi zöldek, az ökológiai katasztrófá, globalizációról kellett beszélni. Az egyik azt magyarázta, hogy Hát a globalizáció lényege a nemzeti hagyományok elpusztítása, a helyi közösségek önrendelkezésének a kipusztítása, és mindaz, ami emögött van, azoknak a hiteknek, tudásoknak a letarolása. És egy ilyen radikális fundamentalista módon közelítette meg azt. Aztán jött a másik, aki azt mondta, hogy a globalizáció nem egyéb, mint a világkapitalizmus kizsákmányoló, új radikális formája a kizsákmányolásnak. Jött egy majdnem marxista dumával. És akkor elgondolkodtam, hogy én mit mondjak, kérjek egy kávét esetleg, vagy Vagy hogy kéne a kettő között? De most legszívesebben azt mondanám, hogy azért ugye mind a kettőben benne van az igazságnak valamilyen magva, amivel nekünk valamit kezdeni kell. Tehát vagyok én olyan radikális, mint egy nemzeti radikális, vagy mint a Tamás Gáspán Miklós, aki lassan a fiatal Marxhoz a gazdasági filozófiai kéziratoknál tart most álmokfutásában. Csak ez a radikalizmus, ez nem tartalmaz olyan illúzió, egyik illúziót se osztom sát, se azt a nemzeti paranoiát, Hogy itt összeesküdtek az, azért, hogy a mi nemzeti identitásunkat lerombolják. Hát, és nem össze az ellen, hogy pont leszarják. Tehát, nem is, még, tud, tehát nem, nem, is, nem is tudnak róla, hogy itt. Igen, igen. Igen. Igen. Hogy most ez, itt a, ez a magyar vagy a román identitás, igen. ez már onnan nem látszik. Valamint, hogy nincs, aki -e összeesküdjön, hiszen ezek személytelen, hálózati hatalomgyakorlás épp ez vele a baj, nincs kinek a képére mászni. És hát a másik illúziót se ö, osztom, hogy ez csupán a kizsákmányolásnak egy új formája volna, hiszen et, ettől az uralomról, a hatomról azért ma már árnyaltabban gondolkodunk. Ha most téged kifejezetten ebből a, a nemzeti radikálisok érdekelnek, akkor azért ennek van... Ezen a, a jogos... másik oldal, másik oldal radikali, radikálisai azok körülbelül eh, hát olyan 40 kötőjel, Égen, 70 nyugdíjast igen. jelentenek, tehát róluk talán inkább majd igen. legközelebb beszélünk egy az adásban. Igazad van, igazad van, tehát Magyarországon a Kurucínfó, Labancínfó típusú vadulanti antiszemitál, gyűlölködő, vádaskodó nemzetféltésnek van közönsége, és ebben a legfontosabbnak ezek sincsenek sokan. Ezekkel a politika játszik, begerjeszti őket, bedurantja, erre mindig lehet számítani, ez működőképes, van már nekik ifjúságuk is, meg nyugdíjasaik is vannak. Nagyon erősen látszik, hogy ezt a kormány valamilyen titkosszolgálati eszközökkel tudja kezelni, mert mindig akkor csúcsosodik ki, mindig akkor van akció, hogyha éppen el kell terelni a figyelmet. De van lenne bennük progresszió. Tehát azt lehet érezni, főleg, hogyha valaki a webben szörfözik, hogy van bennük, vannak bennük társadalmi energiák. Hát nem sok van, el van ezt Tehát én kontaktérint velük a Kossuth -téren, beszélgettem, találkoztam, néha sajnos nem tudok megszabadulni, küldik a kuruc infót, nem tudom, hogy kell kitrölni, azért, hogy ne küldjék, mert válaszolni viszont ezeknek meg. Van még néhány ilyen űrült, aki ezeket küldözgeti, tehát olvashatom a szörnyű szövegeiket. Mondom, a fele egy olyan súlyos, társadalmi, örökletes trauma, ami ez a trianon trauma, Tehát, hogy velünk mindig kicsesznek, hát tényleg sokat kicsesznek velünk, hogy itt akkor, ha valami rossz, akkor ezt a rosszat rossz akaratú emberek mérik ránk. Ebből nehezebb kimászni, de hát e nem tudok más mondani, szerintem a jelenség meglehetősen elszigetelt, hogyha egy nem jobb oldali és nem baloldali egy radikális ökológiai alternatíva megjelenik a nyilvánosság előtt, akkor ha van ebben progresszió, ha van itt reális, elkeseredett elégedetlenség, akkor avval majd tudunk együttműködni. A gyógyíthatatlanokat, azokat pedig a különböző társadalmi gyógymódokkal kezelni kell, mint más ilyen társadalmi anomáliákat. Egy egyszerű társadalmi anomália. Ezért tartom sokkal veszélyesebb csoportnak a fogyasztói radikálisokat. Tehát a fogyasztói hallgatokat, a fogyasztói a fogyasztói minden szempontból beleragadt embereket. Számomra sokkal félelmetesebb sátáni volt az a pillanat, amikor a, a május elsőjén leragadtunk a, a, az autóddal ott a tömegben, és néztük az arcokat ott mentek egymás mellett, és az a, az a a fogyasztói társadalom eszenciája ott volt azoknak az embereknek az arcán, és láttam, hogy ezeket az életben nem fogom tudni lebeszélni az olcsó kínai táskáról. Bármely. Május elsőjén ez a bája. Tehát ez fontos. Ja, bírt. igen, igen, igen, bocsánat. Tehát, hogy... És már minden ünnep ilyen, bármelyik ünnep lehet Persze. Volna. Persze. Jó, hát itt, itt csak az a kérdés, hogy ennek az egész érvrendszernek a motorja az az antiszemitizmus. Azt, nem, a jobboldalinak? hát a jobb a, oldalinak? Hát a kurucinforról beszél. a, színe, színe, színe, de a szélső, Szélsőséges nacionalista rendszernek a motorja. Na most, az antiszemitizmus az olyasmi, ami úgy gondolom, hogy elsősorban az adott egyén tudatalattijáról szól, nem pedig a zsidóról. És pontosan ezért, mert hogy azért zsidók Európa szerte most már hát sokkal kevésbé vannak, mint a 20. század elején, ez a történelmből fakad, de de az emberek tudatalatti az, mintha változatlan lenne. Minden esetre, mintha Nyugat-Európában sokkal inkább tudnák kezelni ezt a kérdést, mint itt Kelet-Európában, hol ott, látszólag a a államszocialista rendszerek, meg a fogyasztói kapitalista rendszerek egyaránt elutasították ezt a dolgot, hogy antiszemitizmus. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy itt Kelet-Európában sokkal neuralgikusabb kérdés maradt ez, sokkal kevésbé kezelhető, mint Nyugat-Európában. Mondhatok erről egy pár szót, mert ebből készültem, többször írtam róla. Szóval azért megvannak itt a, a közép-kelet-európai sajátosságok, amik jól megmagyarázzák azt, hogy miért ilyen ennek az, az antiszemitizmusnak a további élése. Tehát az a 19. században egyetlen évszázad alatt bevándorolt Magyarországa kb. 1 millió zsidó. Ilyen tömegű bevándorlás mindig ellenáll, hogy kunok jönnek vagy örmények, ilyen tömegű bevándorlás mindig kivált valamilyen társadalmi konfliktus. Ez ugye ráadásul idegen vallású, az még egy erősen vallásos társadalmi idegen vallású, más sok, sok mindenben külön. Egy keresztény anti épül rá. Jó, akkor ez valahogy asszimilálja, befogadja, feldolgoz a magyar társadalom, akkor jön a modernizációnak a traumája, amelyben ugye közismert módon a polgárosodásban hirtelen, ezek nagyon is előtérbe kerülnek a zsidók. Utána jön a trianoni trauma, nagyon könnyű, tehát egy nemzeti bűnbakkeresés, aminek nagyon kapura jönnek megint csak a zsidók. Jön a második világháború a holokauszt, Egyébként azért tudjuk, hogy az osztrák-magyar monarchia az igazi ő, szülőföldje az antiszemitizmusnak nem Németország, tehát ez Bécsből, 19. század végi Bécsből indul ki a nagy erős germán antiszemitizmus, akkor jön a 6 zsidó elpusztítása, amit többé nem lehet megbocsájtani a zsidóknak. Ezt Tehát azt, hogyha én elpusztítok egy szinte egy egész népet, akkor utána nem lehet más mondani mint az, hogy azért biztos, hogy valamiért megérdemelték, ezek valahogy biztosan rászolgáltak. Az áldozat megbocsájthat az elkövető nagyon nehezen. Ehhez kellett volna egy olyan társadalmi kibeszélése és feldolgozása és elutasítása a dolognak, mint Németországban, ahol ezt tökéletesen, amennyire lehetett, megoldották. Ehelyett nálunk jött egy kommunista diktatúra, ami ezt totálisan elnyomta, lehetetlenítette, ráadásul igen okosan és ügyesen az AVH élére, az állam élére egy csomó zsidó, politikus tettek, hogy el nem újon ez a probléma. Tehát ezt a politika föntartotta, és azt hiszem, a rendszerváltozás pillanatától kezdve hogyan élet újja, és ezen hogyan dolgoztak mindkét oldalon, hogy ez ismét probléma legyen, eztől most megkimélnélek bennetek. Világért csatád, kérlek! Az első pillanatban kiderült az, hogy ezek a mélyen elnyomott vagy a szőnyeg alá söpört ellentétek léteznek. Mi nem tudtuk, hogy ennyire léteznek, és döbbenten láttuk 1990-ben, hogy léteznek. Innen kezdve, ahhoz, hogy megmagyarázzak önmaguknak, hogy miért nem lehet az MDF-nek, az sds az SDS-nek, az MDF-el összefogni, ehhez kellett az, hogy hát öreg, hát az, ebben a relációban kellett. Soha az életben 94-ben ott voltam, amikor az SDS az MSP-vel megkötött, hogy a koalíciót, volt egy nagy vita, ahol az SDS, úgy mondjam, értelmiségi holdudvarát összehívták, és az igenis is tanúsíthatom, hogy túlnyomó többség támogatta ezt a koalíciót. Ketten hárman voltunk Kőszeg Ferencel Hegedis Biantása, akik hevesenhez ellen szóltunk. Soha nem lehetett volna a régi párttalam örököseivel ezt a szövetséget megkötni, hogyha előtte 92-93-ban a balliberális értelmiséget és annak főleg zsidó részét nem sikerült volna beszaratni, hogy figyelj, itt jön a jobboldali a veszély, a jön a csurka meg a jobboldali veszély, semmi nem volt vagy semmi nem volt több, talán kevesebb, mint ma ebben a pillanatban, de akkor mindenki berezelt és nyomultak és megtörtént ez, hogyha gyerekek Magyarországon két eset van, vagy egy antiszemita fundamentalista oldal, vagy pedig ezek a felvilágosult derékreform kommunisták. És a magyarországi gazdasági, politikai, kulturális hatalomátmentésnek, amitől itt nem volt rendszerváltozás, ez a kulcs mozdanata. A másik oldalon pedig az MDF, akik ugye 1990-ben szintén megkötötték a maguk külön alkuját az államszocialista elittel, akiknek a lojalitására számíthattak is, meg azt mondták, hogy hát azért inkább, Ezekkel fogunk össze, különböző jó szakemberek, meg mint minthogy engedjük túlborjánozni ezt a sajnos túlságosan elzsidósodott pesti értelmiséget, amely nagyon rástartott itt a hatalomra, és jön az ellenzéki érdemeivel, hát ugye a demokratikus ellenzék. Tehát ez az ősbűn, nem bánom, hogy ez szóba került, senki nem szereti ezt hallani, mind a két oldal osztozik ebben az ősbűnben, amitől megint, és azóta most már persze folytonosan, Ebbe, ez a baljobb megosztottság mögött egy zsidó, nem zsidó megosztottság is jelen van. Nem, nem kizárólagos oka, az nem igaz, de nagyon erősen ott van. Tehát akkor egy részt az SDS, amely úgy döntött, hogy inkább a reformkommunisták, mint a piszkos nácik, akik már itt vannak a spájzban. Másrészt pedig az MDF, amelyik azt mondta, hogy inkább az antiszemita szárny, semmint, hogy az SDS illetve hát a, a pesti elzsidósodott értelmiség. Kerüljön. És mind a két parttól a, két... a, saját, a saját értelmiségi háttere követelte szinte ezt a magatartást. Tehát ott voltak azok a véleményformáló emberek, akik alig várták, hogy ezt a és urbánus ellentétet vagyok, hát a félelmeiket tehát Nem, becsületes emberek voltak, ezt talán még nem mondtam. Tehát valóban rettegtek attól. Tehát nézzük először a, a zsidókat. A, én magam is zsidó vagyok, ezt a hallgatóknak hagyj mondjam el, hogy tudjanak hova tenni. Zsidó származású magyar vagyok. Tehát azok a holokausztot átélt zsidó nemzedékek gyermekei, akik nem tudták muszáj egy lépésre visszamenni. Tehát a holokausztot, a zsidóüldözést, a zsidó kiközösítését, a Magyarország zsidóság nagy része, mint magyar él, tehát Mi már az szüleim, nagyszülem azt hitték, hogy hát ők nem zsidók, zsidó vallású magyarok. Közölték, fel, tudod mi vagy, te az, meg nem vagy te magyar, te egy büdő zsidó vagy. Utána, és ezért most kiközösítünk téged. De hát én nem, nem vagyok zsidó, mondták, hát én magyar vagyok, és akkor majd menj ki a, a munkaszolgálat, vagy menjél La Ausszicta, meg tud, hogy mi vagy. Te. Vagy mennyi a egy Ferencvárosi kocsmába, és meg, hogy mi vagy te zsidó vagy magyar. És erre a szörnyű traumára, a kiközösítés traumájára, én remek válasz volt fiel, te nem vagy se zsidó, se magyar, de a nemzetközi proletariátus élcsapata vagy. Jaj, de jó, köszönás, hittem! Szóval tök jó, akkor rendben van megvan. Most akkor megint volt egy identitásuk. És akkor kiderült, hogy ez az identitás még hazugabb, mint a másik kettő, mert ez végképp egy. Abstrakt fikció, csak ittálnak tehát egy identitászavaros második nemzedék, és szembesülve a tényel, hogy már megint zsidóznak. A saját szorongásait vetítik innen kezdve, és iszílatosan ki vannak hegyezve mindenre, és tényleg mindent ezen keresztül látnak. A másik oldalon pedig egy olyan szintén megtaposott, megszenvedett félelem arról, hogy hát ezek a színüket változtató, Ügyes, élelmes zsidók, akik hol kommunisták, hol kapitalisták, de valahogy mindig ők vannak felül. És itt van, amiről végképp nem illik beszélni. Szóval Magyarországon igen, kiirtották a magyar zsidó társadalmat, de a magyar zsidó nem írtották ki, mert az nagy itt Pesten, ki volt keresztelkedve, vagy rengeteg keresztén barátja volt. A Pont a zsidó jegytelmiség, a zsidó elit túlélte azt a katasztrofát, amelyben a zsidó társadalmat elpusztították. Ezért furcsa látszat, hát hogy pusztították volna el őket, mondja minden rendes bőrfejű. Hát annyian vannak most is, mint az oroszok. Nem veszi el, hogy néhány ilyen a kulturális területen értelmeségi pályákon valóban, Alig érződik ez a vérveszteség, miközben egy országot zsidótlanítottak, ugye mindent, ami Budapesten kívül van. Ezt nem kellett feldolgozni, erről nem beszélünk eleget. Tehát igenis a nemzeti, keresztény nemzeti jobb oldal meg agódva nézte, hogy nyomulnak a zsidók. Tehát mind a két oldalon becsületes szorongások, kibeszéletlen történelmi félelmekre lehetett rádolgozni a politikának, és így alakult ki ez a helyzet. És hogy sikerült ezt mondjuk Nyugat-Európában, bárhol, ahol most vegyük alapul Franciaországot. Franciaország tud hivatkozni persze De aki egy, aki én, 12 haverjával alakított Londonban egy emigráns kormányt. Nézzünk szembe azzal, hogy Franciaország azután, hogy, hogy megszállták, kőkeményen kollaborált és részt vett, igenis a holokausztban, is. A francia hatóságok tömegesen írtották ki a Franciaországban élő zsidóságot. Francia, francia, egy átlagos francia embernek pontosan ugyanannyi oka van a bűntudatra, mint egy átlagos magyar embernek, de mondhatnék olasz embert is. Most hagyjuk a németeket, mert ők ennek a balhénak a nagyon nagy részét viszik el, és ő, őnek aztán tényleg nem volt más választásuk, mint szembenézni ezzel, mert ha nem néznek szembe ezzel, akkor aztán tényleg eláshatják magukat. De mondjuk, de, de mondjuk akár egy olasz, vagy akár egy francia ember, vagy a francia társadalmat, vagy az olasz társadalmat elnézve, Hogy tudta ezt feldolgozni? És a magyar társadalom meg hogy nem tudta ezt feldolgozni? Úgy apukám, hogy nagy dolog a nyilvánosság, ilyen kudarul ki. Tehát az, hogy folyamatosan ment ez a feldolgozás, nem kell államilag se irányítani, se akadályozni. A írók írták a könyveket, a rendezők rendezték a filmeket, és valahogy feldolgozódott. Hát a részleteket nem tudom, és akkor már a Lüztizsé, ugye lehet egy zsidó a párizsi hercegérsek. Azért tegyük hozzá, ugye ezt tudjuk a szárttól, hogy az antiszemitizmusot korán sem el, de kezelhető, hát miért kéne mindenkinek szeretni a zsidókat? Tehát Nem válik igazi konfliktusoknak a forrásával úgy most Magyarországon Sánta Ferenc megírta az ötödik pecsétet. Abból a Fábri Zoltán megrendezte a filmet. Hatot kellett volna ilyenből, vagy tizenkettőt ahhoz, hogy most ott legyünk, ahol ők? Vagy mi? Tehát ez a kérdés, hogy jobb ötödik pecsétet sem a Sánta, sem a Fabri nem tudott volna. Hát most több, kettőt vagy több, hatot kellett volna? Erről van igen, szó? Igen, igen. Egy feldolgozás, ez egy ilyen tanulási folyamat. Robi, bocsánat, meg de elfelejted a legfontosabb érvet, ami azért furcsa, mert, mert te szoktad a leghangosabban mondani, és szerintem baromira igaz. Hogy nézd meg, hogy mi történt a, a csurka dolgozat után, hogy mit csinált a Karta. Ugye az ignorancia. És ebből látszik az, az, hogy mennyire egy meg nem dolgozott dologról van szó, hogy az első zsigerből jövő válaszok azok, hogy ebben a témakörrel én nem vagyok hajlandó foglalkozni, én nem vagyok hajlandó egyringbe beszállni, én nem veszem fel a vita fonalát, én nem tekintelek téged vitapartnerek, és ebben egy olyan inzultust, egy olyan emberi inzultust okoztam azokban az emberekben, aminek egyenes ági folytatása a kurucinfo, és egyenes ági folytatása az az inzultus, amit a infó, kíván mindenkinek szánni, akinek, akinek a véleményével ő nem ért egyet. Jó, hát én továbbra is úgy gondolom, és valóban, hogy ha a csurka dolgozat után a liberális értelmiség az azt mondja, hogy én hiszek a magam humanitásának a prioritásában, és az abból fakadó önbizalommal teljesen kiállok, és azt mondom, hogy Csurka István egy ostoba primitív baromságot írt le, ami mellesleg náci, szeretném ezt megvitatni Csurka Istvánnal, és a magyar értelmiség színe java leül Csurka Istvánnal, meg Király B. Izabellával, és a hozzá hasonló másik hat ilyen, ilyen, ilyen figurával... Ezekkel nem kell leülni, nem, ezekkel nem de kell leülni, de, de azokkal az... kellett volna leülni, és komolyan végigbeszélni az ő összes problémáikat, akik azután a táborát képezték a csurka Istvánnak mi, és a királybízat. De, de miért ne kellett volna leülni a csurkába? Talán de nem, ezek, de nem az a probléma, hogy... beteg, paranoid emberek, ezekkel nem fog, le lehet velük ülni, le lehet ülni, de nem, nem fontos. De nem éppen nem. az volt a probléma, hogy a demokratikus karta azt mondta, hogy ezekkel nem szabad beszélni, ezekkel nem szabad szóválni, mert ezek ember alatti emberek. Itt most nekünk az a dolgunk, hogy mécses gyújtsunk, megfogjuk egymás kezét, fölnézzünk az égre, és azt kiáltsuk, hogy Adonai soha többé ne enged nekünk, hogy ez még egyszer újra Istenem. És hogy ehelyett esetleg sikra kellett volna szállni, és azt kellett volna mondani, hogy értelmes érvekkel meg fogom védelmezni az én humanitásomnak az alapköveit. Nem, nem, nem lehet, hogy ezt kell és de, akkor de, nem persze, itt tartanád? Te, teszem hozzá, hogy megszült, megszülték ebben azt a, azt a lehetőséget, hogy azt lehessen mondani, hogy én nem kommunikálok veled, és amikor egy társadalomban ez legitim, hogy én nem állok szóba a másikkal, az a legnagyobb tragédia világon, mert az a polgárháborúnak a, az előszobája. Na, ez a lényeg mindenben, gyerekek, komolyan ebből a köztes helyzetünkből adódik, hogy én szoktam beszélgetni gyakran ilyen mondjuk balliberális, meg, meg jobboldali, konzervatív emberekkel is, és tudom azt, hogy ezekről egyszer nincs közös nyelvük, hogy mind a két fél számára evidens az, hogy nekik egymással nem kell szóba állni, hogy az nem számít, amit a másik mondanak, tehát hogy föl sem merül az, hogy ezek kibeszélhető dolgok. Hát amikor szegény Csóri Sándor 1990-ben tömpen csak azt írta egy cikkében, hogy hát itt talán egy kicsit túl sok a zsidó. Többen ezt mondta, de ezt, ezt mondta. És ahelyett megszámoltuk volna, vagy elmagyaráztuk volna neki csak azt, amit én most az előbb rövidet kurzuson elmondtam, ehelyett kiléptek az írószövetségből, Jó, igen. és, és, és őrületes, hisztériás a rahamot kapott. De, de igen, igen, a de ez a nevetség, hogy elhangzik, elhangzik bármilyen primitívség, akkor azzal a primitivséggel szemben, Kiállunk és azt mondjuk, hogy ne haragudjál már, micsoda butaság ez, mi az, hogy túl sok mihez képest túl sok, meg különben is vegyed már észre magad, de ha ezzel a témával kapcsolatban hangzik el egy primitívség, akkor kilépek az írószövetségből, akkor én azzal megszakítok nemű kapcsolatot, és kitörlöm és a a nyugati sajtóba kezdem mondani, igen. hogy Magyarországon túl az antiszemény. Igen, viszont. igen, tehát, tehát ez az, azt hiszem, hogy ez a neuralgia. Hogy ez minden. nem egy olyan téma, mint a többi, és ezzel kapcsolatban, kapcsolatban hogy amikor azt kimondták, hogy nem elég elvitatni, ignorálni kell És azt hiszem, hogy ez minden bajoknak a forrása Azt hiszem, hogy itt történt meg az, hogy ez a bizonyos fekély, ami a magyar társadalomnak a testén van, ez nem tudott kiszellőzni, hanem le lett folytva, ott elgenyesedett, és ezért van most a láz. A pszichológiában az azonosulás az agresszorral az egy nagyon fontos jelenség, hogyha valakit nagyon komolyan terrorizálnak meg, meg ignorálnak és dominálják az egész életét, és neki teljesen tehetetlen ez ellen, és nem tud semmit, semmit tenni a saját eszközeiből, akkor lesz egy olyan lélektani határ, ahol ő megtörik, és valamilyen szinten azonosulni fog ebben a mintával, és később, akár mint szülő, ezeket vissza fogja köhögni. És azt gondolom, hogy a leg sátáni ebbe az egész dologban az, hogy az öröklődik tovább generációról generációra, visszük át ezeket a sérelmeket. most éppen a jobb oldal okoz majd a bal oldalnak, aztán a bal oldal újra a jobb oldalnak, és egy ilyen tartó pingpong meccs van, pedig csak az kéne csinálni, hogy folyamatosan le kéne ülni egymással, és beszélni kéne, meg, kéne, meg a, a két a, az két észlelt Magyarország, tehát a kétféleképpen észlelés a hagyományát kéne végre megtörni, az átkát kéne megtörni, és megnézni azt, hogy a másik a saját szemével mit lát arról a dologról, mert hát ha egy picit az én világképen megnyílik. Nagyon sokat beszélünk az antiszemitizmusról, és szerintem sokkal nagyobb probléma az, ami a cigánysággal történik ebben az országban, amiről viszont nem beszélünk. Ez egy olyan kollektíven nagyon hallgatott dolog az, hogy, hogy van egy, egy igen nagy számú kisebbségünk, az ember alatti nyomorban él a nagy többségük, teljesen szocializálatlanok, reménytelenek, kilátástalanok a többségük, és egy, ez egy időzített bomba, ami ülünk szép nyugodtan, és zsidózunk, nácizunk, hol van nekünk egy olyan kisebbségünk, akit az egész ország úgy, ahogy van kollektíven utál, és aki ezért viszont utálja a többségi Cigányozunk Hát egy kicsit. Talán annyiban illik ide, hogy van egy közös vonása az ökológiai katasztrofának és a cigánykérdésnek. Mind a kettőt hárítják az emberek, és szönyeg alá a politika, mert valóban nem szívesen foglalkozunk olyan dologgal, amiből nem látjuk a kiutat, aminek a megoldás eszközei nincsenek a kezünk ügyében, vagy túl nagy árat követelnének. Tehát egy radikális változás vezetne csak oda, hogy az ökológiai katasztrófát enyhíteni, tudjuk, és nagyon komoly, most már nagyon komoly, nagyon alszán, nagyon következetes társadalompolitika tudna csak segíteni, az se egyik napról a másikra, azon, hogy kiszakadt, tisztok, kiszakadt jóvá tehetetlenül egy körülbelül 6-800 ezer, nem tudom, 5-600 ezeres populáció. A CIA honlapján 800 ezeret olvastam, nekik elhiszem, 800 ezeret. És ők szokták tudni. Egy millió lesz egyébként. Így van. Így van. Felfoghatatlanul súlyos a helyzet, Most éppen azt csinálják, hogy az iskolára hárítják, ugye ha valamit nem tudunk megoldani, a környezeti nevelés is így kapott egy rövid ideig zöld utat, hogy úgyse csinálunk semmit a környezettel, csinálunk erdei iskolákat, tegyük kötelező környezeti nevelést, aztán majd a tanárok boldoguljanak olyan gyerekekkel, akiknek az egész élete a súgja, hogy ne törődj a környezettel, majd ott vizsgálzanak belőle. A cigány, hogy tessék, integrálni a cigánytanulókat, akik egyébként nem tanulnak, nincsenek abban a helyzetben, hogy tanulni tudjanak, oldja meg az iskola, micsoda iskola, amely nem képes az megteremteni, abszolút nem képes, kéne utasítani az egész feladatot az iskolának. Majd, hogyha a társadalompolitika, foglalkoztatás foglalkoztatáspolitika tett valami radikálisat azért, hogy a cigányoknak legyen ambiciója és legyen értelmes számukra az iskolába járásnak, majd, hogyha megfeszültünk azért, hogy kitermeljünk egy cigány értelmiséget, Akkor utána tesik az iskolának feladatokat adni. Amely iskolában már természetesen egy csomó cigány tanár tanít. A 9 millió mm, fehér fogja szocializálni az 1 millió cigányt, vagy az 1 millió cigány fogja szocializálni, vagy deszocializálni a 9 millió fehéret vajon? A feladatunk itt csak nekünk többségnek van, ahogy ez lenni szokott. Ők egy olyan kényszerhelyzetben vannak, aminek látjuk, hogy hova. A kényszerhelyzet polgárháborúhoz vezet. Én ma úgy érzem, hogy nem Nagyon nem értek egyet azokkal, akik azt mondják, hogy cigánykérdés egyelő szegény kérdések, egyszerűen hátrányos helyzetűek, is ezt mondani, hogy cigányok, ezek hátrányos helyzetűek. Nem kérem szépen, nem egyszerűen hátrányos helyzetűek, ezek markánsan cigányok. De az sem igaz, hogy ez egy, akkor egy etnokulturális probléma, hogy ilyen a sajátos. A kult... sajátosság? Nem, ez a, az a kulturális hagyomány, amelyben élnek, és hogy mi csak nem toleráljuk ezt. Nem, ez egy frustráció főleg a városi, tehát a falusi cigányság egyrészt az egyszerűen tényleg a ményomornak az összes bajok, a városi cigányságnak pedig a nap mint nap folyamatos frustrációban élés, hihetetlen agressziót, defenzív agresszivitást látok a cigányokban, akiket, a, tehát minden sérti őket, és állandóan egy, egy, egy, egy kinamondott sértésre reagálnak, amitől persze veszedelmesek, kellemetlen szomszédok, félek tőlük, és Azok is félnek tőlük, akik közben erőltetik az, az iskolai integrációt, miközben a saját gyerekét nem járhatná egy olyan iskolába. Tehát rengeteg az egész körül megint a képmutatás. Nagy, ez egy nagyon nehéz kérdés. Tehát először megnyugtatni kellene, megnyugtatni, és adni, adni, ellátni, ellátni, hogy ez a mélyen frusztrált társadalom, a magyar cigány társadalom egy kicsit megnyugodjon és képes legyen erőfeszítéseket tenni. Most ne kérjünk tőle erőfeszítéseket. Nincs abban a helyzetben. Én most nagyjából nagyon röviden összegezném, hogy, hogy mi az, ami számomra lecsapódott ebből a beszélgetésből, az az, hogy mintha három komoly válság lenne egyszerre jelen ebben az országban, vagy, vagy a csírája legalábbis. A, egy Még gazdasági, egy gazdasági néhányat. De ami, ami, amiről most mi beszéltünk így igazából, nagyon, nagyon látványos lesz, az a, egy gazdasági, egy társadalmi és egy ökológiai krízis És ezek így úgy tűnik, hogy egészen egyszerre fognak beérni. Tehát az elkövetkezendő 20-50 évben ez a három probléma, ez olyan súlyossá válik, hogy tényleg három idézített bomba van kiújt, tudunk tenni valahogy. Te konkrétan Magyarországon, Magyarországon az a Ökológiai áll, az életünk ökológiai minőségének a romlása már is nagyon látványos, és ez az elszegényedés miatt és a gazdaságpolitikai tévútak miatt, az önkizsákmányoló tévútak miatt nagyon gyorsan romlik. A társadalmi, társadalmi konfliktusok, ahova a cigánykérdést is az szegények és gazdagok közötti különbséget, és mindazt, amit a fiatalok számára a jövő kilátástalansága jelent, Tehát a különböző fajta antiszociális viselkedések terjedése mérgetve ezt rá, hogy tíz éven belül nagyon-nagyon csúnya vezet. Ami pedig a gazdasági válságot illeti, csak azt lehet kérdezni, hogy van-e még lejjebb, mint ahol most tartunk, és sajnos erre is igen a válaszom. Főleg, hogyha a politika a közjavak, közszolgáltatások további pusztításával próbálja lyukakat betömni, és az iskolát és a kórházon próbál spórolni, állját a multiknak nyújtott támogatáson spórolna, akkor még sokkal lejjebb kerülhetünk. Úgyhogy itt az a kérdés, hogy a következő 10-20 évben hogyan készülünk fel arra, vagy 10 évben hogyan készülünk fel ilyen pusztító válságokra, hogy ezt ne a legaljasabb politikai erők lovagolják meg. Hát kérlek, akkor most, ha tudok válaszolni, mi ezért alapítottunk pártot 2006-ban, lehet, hogy előbb kellett volna. De még nem késő. Nem késő. Én figyelek egy ideje. Keves, kevesen vagyunk. Azt látom, hogy, hogy rendszeresen elindítod a pártodat a választásokon, hol így hívják, hol, ugye az önkormányzatok Budest. Budapest, Budapest Társaságnak hívták az önkormányzatin, ugye? Nem, az nem egészen így történt, tehát az élőánc, elindult az országgyűlési választásokon, azután ah. szerettünk volna, mint a önkormányzati választásokon, ha nem tudnánk valaki tudatik, hogy azon indulhatnak civil szervezetek is, uh -huh. mi egy civil összefogást szerettünk volna, és ez se jött be, Nagyon rövid volt a neki futási idő, biztos ügyetlenek is voltunk, és egy ilyen nagyon vegyes, felvágott, kis szerencsétlen kísérlet lett belőle. végülis ezért távoztál a, a, a, a, a védelődül az élőláncba, mert ők nem akarták a politikát, te meg akartad a politikát. Nem. A, a politikát mindannyian akartuk, a 2000-ben a védegylet alapító kiratába volt az, hogy mi politikát csinálunk a környezetvédelemből. Ezzel kezdődött a, a nyilatkozatunk. Tehát csak a politikán belül az, hogy mi elindulunk és megméreckedünk egy országgyűlési választáson azért, hogy végre valaki bejelents az igényét, hogy az ökológiai politika ugyanolyan alternatíva, mint a szocializmus, vagy a piaci versenygazdaság. Tehát, hogy látszódjunk, nem baj, hogy nem lesz sikerünk, ezt mindannyian tudtuk. Ez volt 2006-ban vállalkozás lényege, és a többség, mint a védelő többsége nem tartott velünk, a civil szervezetek pedig az azóta eltelt években tudtunk olyan komoly civil szövetségeseket találni, akikkel már hatásosan tudunk fellépni. 2006-ban még nem tudtunk. Uh -huh. És akkor te látsz esélyt arra, hogy a következő két-három választás valamelyikében majd a politika fogja akarni Lányi Andrást? Politika? Ki az a politika? Hát mi? Hát ez azt jelenti, hogy legyen esélyed a választáson. Ezt én nem tudom megítélni, nagyon szkeptikus vagyok benne. Arról van szó, hogy hiába, hogy az emberek nagy része ma úgy tűnik, mintha valami újat kívánanak a politikában, egyrészt a választás évében hihetetlen leblokkol a sajtó, mint ahogy mondjuk a Népszabadság és a közször televíziókba. televíziókban, egyszerűen ha megfeszülünk se, tehát tízezes tömegtüntetést csinálunk, országos kampányt fél éven át, mint a iskolákért most, de azt, hogy a Népszabadságban leírják a nevünket nem az online hanem a nyom szolgálati tévében egyszer behívja a közülünk valakit, ez nem fordulhat elő. Most ehhez képest képzelni, hogy durvul el a választás évében, amikor már az ellenzéki sajtó sem fog beengedni, mert akkor már a Fidesztől vesszük el a szavazatokat, most jól jövünk nekik, hiszen ellenzékiek vagyunk mi is. Tehát nem fogunk látszani kettő, ahhoz, hogy te látszál, ahhoz kell egy kőből 5-600 millió forint, Általában milliárdokról beszélnek, de én olcsó megszámítom. Tehát kell 5-600 millió forint ahhoz, hogy kilátszál a földből egy választási. mi nem szedett be ők ocegektől. <gül> ne nevetess ki magad. Melyik gondolsz? Hogy így de rá de, a de biztos, hogy, biztos, hogy ilyenek léteznek, amíg nem Magyarországon, hát nyugaton, vagy valahol Amerikában. A, se az amerikai ökocégeknek nem ambíciója, hogy belénk fektessenek. A Magyarországon pedig nincs középosztály. Hát azért nincs független politika, mert nincs középosztály, ki azt eltartsa, hanem pénz, politikára szánt pénz csak a politikában van, vagy a közvetlen klientúra milliárdosoknál, és a kisebb pártokat, elárulom neked már a 2006-os választáson is a nagyobb pártok finanszírozták a kampányukat, és ezért szoktam mondani, ma Magyarországon pártot csak párt tud alakítani, és hogyha szüksége lesz valamelyik oldalnak egy koalíciós partnerre, esetleg egy zöld koalíciós partnerre, akkor majd vesz magának egyet, de az nem én leszek. Most ezt, ezt én nem tudom megemészteni, tehát a nagy pártok finanszírozták a kis pártok kampányát? Jó, csak hogy így valami tény vagy adat vagy. az MDF-ről, az MDF-ről tudunk, Mukandor szerepéről tudunk ebben az ügyben. Az SDS-szel kapcsolatban. volt János, Kóka János Kóka személye és Gyurcsány Ferenc személye az talán mentőkötelezett. Az SDS azért a kormányzati politikában kialakította a kialakított azokat a kapcsolatokat. Ő nem szorult más partokra. Ő nem szorult a más pártra. Hát ő, ő 94-ben szorult egy másik pártra, igen. Nem. nem, most a kis parlamenten kívüli pártokra gondolok, akiket ilyen mindig elővesznek, leporolnak, beindítanak a választásokon, ezek aztán négy éven keresztül nem is látszanak, akkor már Például, de voltak ugye most Szíves nem létező zöld pártok is, jem. még a Tomkát is csinált zöld pártot, csak a híja nem csinál majd ki zöld pártot, hiszen látszik, hogy ennek van konjunktúrája. De a zöld pártok mindig lesznek, hiteles zöld párt az, aki nem pártként viselkedik, mert ez nem csak egy program, ez egy Egy metodika is, tehát egy ökológiai párt, az nem a hatalmat tör, hanem inkább együttműködést kínál az embereknek. Ő nem megszerezni akarja a hatalmat, hanem lepasszolni másoknak, megosztani szeretnénk a hatalmat. Hát ez kell valamilyen hozzájutás a törvényekhez. Szóval az ilyenben külső cégek nem látnak fantáziát, nem térül meg, uraim, nem térül meg zöld pártba fektetni most. Most, de lehet, hogy később most. igen. Majd egyszer talán igen, de sokkal hamarabb fognak, szerintem a politikában mozgó tőke esetleg ost majd lapot zöldeknek. Na. De ez egy piszkos üzlet, mert hát ez nyilván kompromisszumokkal jár, úgyhogy ebben nem szeretnék belemenni.